Глядите поблизу й не бачите. Зінка, Боже дитя, з таких колись іконки писано, але вам другий пай на життя. Обдарованість. Якби схотіли страшенно потрудитись, мали б відкриту брамку в успіх високий. На особистій стороні Олег не для вас і йому інший пай. Що тепер вам обом глечик розбився, то й ліпше, бо неминучо потім на розвідби порозгризлось. А як мені одній? Чорне порожнеча без олега. Самі винні, бо чого вскакувати в потолочену гречку? Про конструктора ж вам казано, що за фрукт. Колись дома в нас подібних називали курваль, і в таких брови тісно зростались, точно як в нього. Не кажу, що пропащий. Знайдеться котрась молодша від вас і так його м'якенькими руками загнуздає. Аж як писаний барбосик приноситиме в зубах і черевичок і рукавичку. Ви знали, хто він і як могли? Могла. Не мусила. В поліції два допитувачі показали мені знімок голих. Вона якась на колінах Олега. Жахливий бруд. Мене огненною отрутою опекло. А підожжіть. Ви певні, що то він? Певна, раз мені так сказано. Чи обличчя його на знімку бачили? Ні, не придивилась. Там і не зовсім видно його. Ну як же так? Не бачили обличчя, а кажете він. Помидок з такою карткою на світі повно. То ви хоч роздивились на нього там і по обрису голови, і плечей його впізнали? Ні, не встигла приглянутись. Чому? Бо знімок тільки на мить показаний, і схований в шухляду. В чому ж причина поспіху? «Не знаю, зразу знімок замкнули. Виходить, вам тільки мигнули ним перед очима, і ви признали, що то Олег?» «Так, признала». «Признали? Я дива не вийду. Ні обличчя повно не бачили, ні по других прикметах не впізнали і зразу згодились. Бо я страшенно була вражена, і сказали ж полісмени в службі». То що? Серед них часом попадається крива душа, як і серед святих апостолів знайшовся Йода. Скрізь буває, що правда поліційні тут геройські люди, і їм весь час як на війні. І повинні все вміти. Безумця самогубного зняти з верхів моста не тільки силою, а до того з мисністю. І послужити як повитуха, і з пожежі бідаків вихопити. Дуже мужні. Мабуть, ніде таких немає в світі. Але кажу вам – і між ними подекуди вкинеться чорний типик. Чи й два, подібно як вам на допиті. Бо ж по правилах повинні поставити доказ перед очі, аби ви докладно розглянули і переконались. А замість того ми гнули перед лицем і по-злодійськи відкрутнули. Так, кажете, вона в нього на колінах. Хоч обличчя її видно? Видно наполовину. Що ж з волоссям? Розсипано? «Так, розсипано, трохи навскіз, і чомусь там дрібна гребіночка застряла». «Що ви кажете? Гребіночка?» «Ви ж дивіться, а ну, Прошу почекати трохи, я принесу щось і вам покажу». Мар'яна Кіндратівна випустила з руки напіввідкриті двері і пішла на вулицю. Там з металічної бочки сміттярки витягла ілюстрований журнал і вертаючись перегортала аркуші, поки знайшла потрібний знімок. «Ану, гляньте, чи похоже?» Таїса взяла в руки журнал і, побачивши знімок, аж скинулась і скрикнула. «Де взяли? Де?» «На пішоході перед дверима. Хтось, переходячи покинув, я мусила підібрати, як сміття». Таїса зашматувала журнал і кинула додолу ногою, притупнула, зойкнувши. «Воно! Підман мені в погибель! Точно, цей знімок! Вигляд мені впікся в пам'ять з проклятим грибінчиком. Ой, як одурили, скалічили серце мені. Вона затулила долонями обличчя і зайшлася в плач. Тоді Мар'яна Кіндратівна підійшла до неї і погладила плече. Не треба входити в розпач і зранювати душу собі. Все одно, сталося не повернити. Слід подумати, що далі. Ви ж посвідчили проти Олега. В підозру як на злочинця і тим, можливо, спричинились до його загибелі. «Я посвідчила, тепер мушу в кров би чувати себе, бо, мабуть, і там одурилась», – проказала Таїса, витираючи очі хустинкою. «Не повірила йому, хоч заклинався біля моря, нічого злого в немає». «Тож і горе, не повірили».